Doina bisericii din Teatira. Doamne, blândețea iubirii cu albastrul ochilor tăi pentru noi ai semănat, fiindcă Tatălui ceresc pentru noi ca fiu al lui Dumnezeu te rugat. Doamne, picioarele tale strălucitoare ca rama pentru noi au alergat când credința, dragostea, slujirea și răbdarea noastră. Prin fapte ai măsurat. Doamne, ca bisericii din Teatira, porunca să alungăm pe cei ce învață rătăcirea credinței și amăgesc pe cei slabi cu desfruuri ne-ai dat. Doamne, ca la cei ai bisericii din Teatira, timpul de păcăință pentru cei amăgiți de demonii și sinagogile satanii, cu de lungă răbdare l-ai lăsat. Doamne, ca la cei ai bisericii din Teatira, pe cei căzuți în desânare cu boli și în mare strântorare, ca pe neputincioși i-ai curățat. Doamne, ca la cei ai bisericii din Teatira, inimile celor căzuți și rărunchii celor înșelați, le-ai cunoscut și cu grijă le-ai cercetat. Doamne, ca la cei ai bisericii din Teatira, pe noi, cei ce credința adevărată am păstrat, alte greutăți nu ne-ai mai dat. Doamne, ca bisericii din teatira, să păzim până la capăt poruncile tale, ne-ai ajutat și făgăduința stăpânirii peste neamuri am ascultat. Doamne, ca bisericii din teatira, toiagul de fier al puterii peste neamuri, ca să le sfărâmăm ca pe oale ne-ai lăsat. Doamne, ca bisericii din teatirea, steaua acea de dimineață, adică luceafărul iubirii tale să răsară pentru noi ne-ai bine cuvântat, <coughs> lacrima pentru cununa blândeții. Doamne, cununa blândeții în inimile noastre așezat, când porunca blândeții am ascultat și locul nostru în împărăția ta l-ai pregătit cum ai făgăduit. Și o lacrimă pentru neamul nostru din geana ta a picurat.